Süleymanın məsələləri Yətdinci fəsil Oğlum, sözlərimə bağlı qal Əmirlərimi özündə saxla Əmirlərimə bağlı qalsan, yaşayacaqsan Təlimimi göz və bəyin kimi qoru Onları üzü kimi barmağına keçir Ürəyinin lövhəsinə köçür Hikmətə de, bacımsan İdraka söylə Yaxın dostumsan Onlar səni əxlaqsız qadından Şirin dilli Yad arvatdan qoruyar Evimin pəncərəsinin şəbəkəsindən Mən bayra baxardım Bir dəstə cahil gənc arasında Qanmaz bir cavanı gördüm Bu qadının evinin tininə yaxın Küçədən keçirdi Onun evi olan yolunan gedirdi Ala qaranlıqda, gün batanda, Gecə düşəndə, hava qaralanda, Faişə libaslı, qəlbi fitnə dolu bu qadın, Dərhal onu qarşıladı. O, hayküçüdür, o, bi-həyadır, Öz evində oturmayandır. Gəh küçəyə, gəh meydanlara çıxar, Hər tin başı bir pusku qurar. O, oğlanı tutub öpdü, həyatsızcasına belə dedi. İnsiyyət qurbanı kəsməyə borçlu idim. Əldimə bugün əmər eləmişəm. Ona görə səni görmək üçün qarşına çıxdım. Səni çox axtardım, axır ki, tapdım. Yatağıma misir kətanından toxunan əlvan üz çəkmişəm. Yorvan döşəyimə mirra, əzvay darçın səhmişəm. Gəl, gəl süpə qədər doyunca sevişək, eşqdən məst olaq. Ərim evdə yoxdur, uzaq bir səfərə gedib, pul kisəsini götürüb. Evə ay bədrülənəndə qayıtacaq. Fəntlər işlədib onu tovladı, şirin dilə tutub yoldan çıxartdı. Kəsilməyə aparılan bir öküz kimi, Kəməndə salınan bir maral kimi, Bu oğlan o qadının ardınca düşdü. Axırda ciyərinə bir ox saplanacaq, Uçub tez tora düşən quş kimi, Bu oğlan da canının alınacağını bilmirdi. İndi, ey övladlar, mənə qulaq asın, Dilimdən çıxan sözlərə laqeyd olmayın, Qoyma qəlbin o qadının yollarına meyil etsin, onun yoluna dönmə. Çünki o qadın nə qədər insanı qurban edib, nə qədər adamı öldürüb, onun evinin yolu ölülər diyarına aparır, ölüm mənzilinə gedib çatır.